Chamanse barriga verde, bululu uh, e ti hai saber. Teño un boneco estigoma de, de cartón e de papel. Chamanse barriga verde, uh, Xa comenzamos a segunda hora e, como a sempre, a segunda hora, se, case sempre conectamos precisamente con noso correspondente nas Rías Baixas, ali en Conbarro, concretamente, non? Sí, Simón, a topaxe pues, outro lado do telefónico. Boas tardes, Xulio. Hola, non sei sí, se me sí. escuitades. escoitamos sí, sí, moi ben, ben, ben e, e, e, e comprobamos que estás moi ben, si sí. <risas> non, non, non chove, <risas> bueno, non? Bueno, pues, eh... Eh, no, no, ahora, ahora te pongo Estoy aquí, aquí en un sitio con poca cobertura Sí eh, Rodeado de barriles ah. eh, hay, eh, Barriles, barricas de viño Además con una vista impresionante aquí de, de toda ría Muy bien, eh, ostras eh, ah, Mira, hay un dito que di Se a vida é curta e a morte eterna Que mellor que agardala na taberna Toma, castellano no, no, Si, sí, señor Non é <risa> a taberna Pero estou nun furancho eh, Para que para os que non saiban o que é un furancho Pois temos aquí connosco A Manuel Torres hmm. O furancho caballero Caballero é o nome que recibe a, a casa Eh, a quen saudamos é o primeiro que, que preguntamos eh, precisamente eso cal é a, a diferencia entre unha taberna e un furancho eh? bueno, xa está aquí o meu carón xa podedes falar con ele moi boas tardes Manuel, ben pedido, moitas graciñas por atendernos boas tardes boa tarde, bueno a, a, a, a xuli preguntabache que, que, que, que diferencia hai entonces entre unha taberna e un furancho bueno, pois pues, é eh... A diferencia que temos entre a taberna e un furancho En que Pois pues, pode vender todo tipo de, de bebidas E incluso Pode facer todo tipo de tapeos uh -huh. e Un furancho Pois pues, é para vender o excedente De viño da súa propia colleita O sea que que tío que faz eh aportar parte do teu traballo para que toda a xente que se achegue ao furancho dis, disfrute, non, co, co, co que facedes, pero bueno, solamente o viño, non, non. Eh, podemos ter viño e agua ah, E depois, sí. a parte, si sí, podemos acompañalos con eh, con cinco tapas que nos dan Que nos dan para, para poder aportarlalas no furancho. Acompañar Aent ah, a... Preguntaríache por que hai sitios tamén que lle chaman loureiro, Furancho ou loureiro? Cal é o motivo de que quellexamen loureiro? Eh, furancho e loureiro é a mesma cousa. O que pasa que dependendo de dar zonas, Ajá. En un sitio se, pois, se chaman de Furancho En outro sitio chaman Loureiro Pero vencendo sí, sí. exactamente a mesma cousa Furancho e Loureiro é a mesma cousa Bueno, pois non é como... Motivo, porque ponse, normalmente ponse na entrada da casa Un, a, un ramallo de, de Loureiro, non? Para indicar... Sí, exactamente, para distinguir eh, o que é un Furancho Hai que poñer un ramallo de Loureiro Ajá. Para saber que eso é Unha zona, eh, eh, unha casa Donde se vende o excedente de viño no, hasta... bueno, Estou rodeado De montón de barricas de viño <risas> eh, Creo que moitas Ties un gran amante do, do, do viño Sabes como Vamos, que das os cuidados necesarios Durante todo o ano E eh, tes un montón de variedades, algúnas delas xa que práctico é moi difícil de, de atopalas, ahora mesmo estaba vendo aí que tes espadeiro, non? un viño que é eh, difícil de, de atopar, pero tes outras moitas variedades, cales son? Sí, vamos a ver, este é unha zona aquí, na zona onde nos estamos, en Pollo, eh, había moitas variedades de viño antiguas, eh, como poden ser os caiños, poden ser eh, hasta incluso albariños, espadeiros e mencías, hai, había varias, eh, varias rajas de, de sí, viñedos, sí. e ahora mismo, pois, esas eh, cepas estánse, a conta dos loureiros, estánse outra vez eh, traballando, preparando, para, para sacarle viño, Eh, eh, antes eh, eh, quería intervir, chullo, eh, quería preguntarle precisamente a, a Manuel que que nos disera o lugar, dixo xa, comenzou, comentou que que estaba en Poio, pero a, xa que estamos nunha nunha radio pública que, que a xente saiba se si, se si achega precisamente a esa zona, que saiba onde pode disgustar esas esas calidades de viño extraordinarias, non? Que nos diga o, o enderezo xusto e, e onde poden ir. Bueno, eu aquí podo xe dicir que cheguei polo boca a boca, que aí comentan, xoi al arriba hai un sitio que teñen un viño boísimo, e eh, non sei que, non sei canto, pero estaba antes falando con el, que tamén a través de internet, pues, pero bueno, mellor que volvo contelo, como <risa> sabe mellor como este, se chega aquí da xente. ¿no? Por viña Manuel, dinos, dinos, onde... onde... Mira, eh, aquí esto, en principio, empezou todo de boca a boca, o sea, xe sí, sí, te sí. viña, unho comentaba ya outra, e, pues, mira, onde hai un buviño é... Eh en tal zona, en tal sitio eh, pois pues a xente e iba. Pero bueno, ahora xa co internet, pois pues hai moita xente que colra en Facebook e colra sí. en cousas e moita xente enterase tamén por, eh, por as redes sociales. Sí, vale. sí, sí, sí, sí. Bueno, pero hai que decir agora mesmo os ointes de aquí, onde estádes? Ah, efectivamente, al final... ah, pues, mira, isto está ubicado en Poio, sí. en eh, a zona do Pereiro de Riba, número 28. Ah, pois é Pereiro de Arriba, número 28. Ah, eh, pues e eh, tamén número se pode é diste que tamén é nas redes sociais tamén se pode Ajá, poñer un é eh, eh, dicilo, non? Exactamente exactamente sí, bueno, Por certo, que tamén teñen unha casa de turismo rural Que queda aquí moi pertinho o sea, xe que algún, Se algún se pasa co viño Pois pues pode... <risa> pode dormirla <risa> Pode quedar aí bueno, Só so, so funciona no verán Pero está nun sitio privilexado Porque podes ir a pé a con barro eh, Ten tamén vista sobre o mar eh, Non sei se si, Manolo si Ten algún nome a casa ou... Eh, sí, a casa chamamolle eh, Casa Con Barro Casa Con Barro Sí, aunque oh. está ubicada en un pueblo que chamamos Xiviño Pero está moi pretinho de Con Barro, nada, sí, sí, sí. 10 600 metros de conbarro. Pois, volvendo a iso do Furancho, que falabas das tapas eh, Cales son as tapas que hai, en, vos reclamo, ou as tapas que po que, que poñedes? Mira. Bueno, espera, hay, hay un hay otro, un dicto que decía un, un escritor amigo de amigo decunquero a veces tiene que esto su cuquero pero no era conquero y decía eh, eh, se enviño y non hai, vamos a ver como era sen, sen viño non hai cociña, e sen cociña non hai salvación nin nesta vida nin na outra <risa> entón pois agora vamos a falar entón da, da cociña, desas sí. tapas que bueno que podo dicir que están todas boísimas, pero sí. que vos fale aí Manolo a ver, Manuel bueno, pois pues mira, os furanches temos delimitadas eh, unha sí. serie de tapas sí. eh, temos 11 tapas Pero desas de 11 temos que escoller 5 ah. Cada concello pode escoller 5 tapas sí, sí, sí, sí. Das 11 que nos dá A legislación da xunta de Galicia eh, sí, sí. Nos, Por exemplo, neste caso si sí. Temos eh, a forza Temos ah. o raxo Temos ah. eh, orella ah. Temos tablas de embutido E temos empanada oh, Estas son as tapas Que eh, quedamos aquí no noso furancho Bueno, foste? que fostes os primeiros Que tuvestes que elixir? Hmm. No. Porque, eh, no, vamos te, a ver, es... las mellores. <risas> bueno, eso, eh, entran outras, hai. Sí, sí. Entran, entran outras tapas máis tamén, pero bueno, sí. eh, cada, cada concello escolle unha sí, serie sí, sí, delas. Sí, sí. sí. Va. de vamos á a, a, a empanada, ten que ser unha empanada mm, mm, rianxeira, non? Hombre, hombre para empanada, empanada de millo, de trigo, eh, eh a po, po gusto de de de todas bocas. Sí, sí <risos> bien, bueno, además produtos caseiros todos, eh. O sea, que aquí temos viño de colleiteiro, comida caseira, un ambiente familiar boísimo e a localización tamén é, é, é boísima, eh? porque o sitio uh -huh. mellor está a, a las 10 minutos de, de Pontevedra. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, outra cousa importante é a temporada de apertura, porque a mellor chega unha aquí e a topa con que está pechado. Hmm. Sí, sí, sí. Bueno, volvo a comentar eh, tamén a temporada de apertura, porque isto non é todo o ano. Sí, sí, ya, ya, eh. sí, sí. Isto é eh, danos... Eh... Tres meses ao ano ah, ah. Eh, sempre comprendidos entre o 1 de diciembre o 30 de xunio.i. Uh, uh, uh. fecha en esa fecha podemos coller os tres meses que queiramos. tanto podemos coller eh, enero e eh, febreiro e marzo como, como marzo, abril e maio como febreiro, marzo e abril. O sea sí, sí, sí. pero sempre tres meses. Non, nos podemos podemosceder de tres meses. Uh, uh. Pois pues, nada eu coñome un contacto con Xulio? Ya a ver si que coincide el liofurancho, a ver si a ver si coincide o tempo, que sí, eh, a o todo. tempo. Ya de noise no falta trero o peto moi cheo, eh. <risas> Ou sexa que asequible en todos os sentidos, non? Sí. Exactamente, que asequible por, en todos os lados. <risas> sí, Manuel, <risas> que que que Qué, qué delicia qué, qué La que que prar a verdade que eu tiña interese de que Xulio nos falara desas de cosas porque precisamente os furanchos son o comenzo do que en realidade era antes pues, a, a, a hostelería e sí. a forma de, de bueno é que disfrutar du'n viño que que, que o colleitador si pues, sóbralle sí. Eh, el traballo pasimermo, non? Sí. Pero exactamente. Pero, el traballo pasimermo, pero despois o que lle sobra di, bueno, vou no vender a, a precio non perder, pero tampouco estafar. Eso, eso. Exactamente, exactamente, Mira, eh, unha cousiña que quería matizar, sí. eh, tamén dos furanchos. Nos furanchos, eh, todo todo cliente que ve ao furancho Ele pode traer comida elaborada por eles mesmos Outra clase de comida Non é nada que podemos aportar as tapas que vos dixen sí, sí, sí, sí, Pero sí, sí. o cliente si sí pode traer o que queira, comelo Como se si quere traer un bo cocido galego e sentarse e comelo sí, sí, sí. Mira. Pero ten que ser sempre cousa do cliente Non xa do francheiro Xa, xa, xa Que, chiva, eh, que chiva o sea, te iba a decir, Manuel? E o viño sí. que sirve en taza ou vai en vaso? Eh, normalmente eh, sirves en taja. Salvo ah. que, bueno, que haya algún Que che dija, sí. oye, pois pues poñeme un, un, un vaso Pero o no? eh, <risas> normal En taza bueno, ¿Eh? no, incluso, porque... incluso, Armando Eu creo que tamén sirven En, en taja o café No, no, ah, mira en un sirven, oh. eh, Porque o café non furanxo Ten que ser de pota Claro, claro sí. de pote <risas> O de verdad Claro que sí, sí. Home, A verdade é que bueno. ah, no, Pero eu dixo de taza Porque hai que meter o dedo dentro e bebe Porque se si o, eh, si o viño Non toca co dedo E non mancha É que non é bom viño <risas> <risas> Bueno Ese ese o ese de ahí arriba que no, ese mancha. Ese es ese otro. El el no verdad, Manuel, tiene ese tipo de viño tan doullo no no no no no testi, no de colleitas, ¿no? no, bueno, aquí tenemos tenemos bastantes castes de viñedo. Eh, temos uns que si sí, que manchan tamén ben de o delvo, eh, se chama Xanataza, é ah, de todo, aí está. Vale, vale, vale, <risos> pues bueno, es vale. Pois Ese o que digo, eh, o viño que deixa pouso. Falaches dos viños que testou, si. Sí. Sí. Bueno, eh, eh, eu polo que estive en, polo que sei, eh fora daqui do dos Salnés, e eh, do, do Morrazo, non hai curanchos na zona do Ribeiro, por exemplo, non, non hai, non. No, sí. claro. Hai hai na zona ora hai de Santiago. En Santiago. En sí, Santiago. Santiago, na zona de, de... Bueno, aquí, preto, bueno, na zona do, do Salnés, en concreto, hai meaño en Cobas, que, que teñen moita zona, hai moitos. Eh, eh... Non son furanchos, a Bueno, esa é outra cosa, que hai moitos que se están que se reconvertiron sí. de, de furanchos, eh, pasan a abrir todo o ano, eh, mm -hmm. don, ainda que se anuncian o mellor como furanchos, pero no son furanchos. Non teñen, sí. non teñen esa característica especial eh. de tres meses ao ano e ademais eh. tan, tan, tan familiares como que como, como ese que no que estás tío agora de Manuel, non? sí exactamente mm -hmm. bueno, pues, non sei se si, si tenes alguna sí. pregunta máis Na, de pregunta eh. a, o, o que nos diga Manuel, que, que sí. para que os nosos ointes teñen o debezo de poder achegarse aí, non? Exactamente Pois é... Eh... Bueno, O que vos podo dicir é que, porque eu vivo a carón de aquí, é que está todo ano pelexando coas viñas. Cando non é facendo unha cousa é outra, pero ten as viñas super mimadas, non? É por iso que de daí ten que sair a forza un, un viño estupendo. Um, caíño, cavernexo viñón, espadeiro, um, catalán, amarillo, barrantes, aquí um, podes probar de todo, ¿no? Cara, eh. Pois Manuel, que a última palabra de tú, dilles aos nosos ointes o que teñen que facer para chegarse aí, ademais que seguro que si van de parte de Radio Cornellà, seguro que hasta os invites a media a media empanada. Claro, que fa falta, que fa falta, falta. Pois pues nada, é dicirlles aos oyentes que cando queiran poden acercar aquí polo Pereiro. Ahí está. Eh, degustar eh, algúns dos caldos que temos aquí nas nosas bodegas agradecerche moitísimo a ah, eh, eu quero que felicites sobre todo os que están na cociña tamén, que son a alma claro que sí, claro que sí. Bueno, pues será, será, felicitado, será felicitado pois agradecerche pues... moitísimo que perderes estes minutos connosco eh, tamén a Xulio que nos fai sí. de, de bueno, correspondente eu, sí. Vou arrematar eh, precisamente cunhos versos que escollín dun poema de, de Cabanillas que, vale. diante dunha cunca de viño espadeiro que, que, que día así o oh, espadeiro morno, o oh, roxo viño, sangue do corazón da nosa terra que arrecende a e a rosas bravas quece os peitos e as almas alumea lumea sabe a bicos de Mociña Nova, aldeana e trigueira. Carai. Eh, pues un remate perfecto, eh, e sí, extraordinario. Bueno, ah, eso. dous. Si. Pois nada, xa sabedes ata ata finais de xullo, creo que, que que podedes pasar por aquí e eh, seguro que pides que, gozar con esto. Moitas grazas. Moitas grazas. Disfruta con con bite que eh, eh, non sei xa, a saúde de, de todos nós. Eh, Veña. Vai aperta grande. unha claro. aperta a todos. A la a la aperta, chao, claro, chao, Manuel. Bien. Moitas grazas. Bueno, pois despedimos aos nosos convidados Con... de convidados, de... nosos contetidos no YouTube, poder seguir despois co coa nosa treña. Peña, alá. Pela ah, saúde, favor gases que nos matan un suicidio de un mortal que muere por hacerse imortal el fanático que ve su vida quitando horas el comienzo de un final que todos algún día tocarán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 tratan de hacernos cambiar cosas que son como tu mirada la desidia, la maldad la impotencia contenida las mentiras que se guardan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 Fueron parte del altar Yo sentido a nuestras vidas